Ходи Омелько. Оказія, пане! Мартин, а що? Де панич? Подався в город. Як? Найняв Шулима, і той його повіз на своїй коняці в город. Брешеш, Іроде. Побий мене, Бог! Я сам бачив, як виїхав з двору ще й сказав мені, Кланяйся своєму панові, скажи, щоб не ждали мене більш ніколи, я каже, пошуткував. Жит ударив кобилу батогом, повозка заторохтіла, і я більше нічого не чув. Мартин, о господи, це що, насмішка? Не може статися, тобі так здалося. Та нехай мені повелазять, коли не вірите, спитайте голду. Мартин хватається за голову і сіда. Гості сполошилися, шепчуться. Дульський. Ходімо, панове, бачите, чоловік в такій оказії, чого нам тут стерчать? Виходять. Перший гість. От тобі заручений. Другий гість. От тобі чиновний жених. Протасій то я тобі другим разом розкажу. Прощайте. Всі виходять. Мартин вскакує. Осудовисько. На весь світ осудовисько. Палашко, що мені робить? Що нам робить? Палашка обнява Марисю. Бідна моя дитина. Ославив. Покинув. Хто ж тебе візьме тепер? Цить! Я йому так не подарую. Ох, мізерний, ох, паскудний. Кипить моя кров, кипить. Мені страм, дочці страм. Перед усіма дворянами страмні. я ж тобі, я тебе. Амелько, я тут ось. Сідлай мені рака, сам сідай на блоху. Амелько вийшов. Палашко. «Достань, грабник, Давай шапку! Опам'ятайся, що ти робиш! Не питай! Роби шовелю!» Палашка пішла. «Я ж на твоїй спині всю свою обіду випишу! Я ж тобі, Марися, Папінька, мовчи! Геть пішла!» Марися вийшла. «Не будеш ти славить, а будеш ти струпи гоїть!» «Палашко, давай шапку! Давай, гарапник!» Ох, злість мене задавить! Омелько, мерщій. Виходять Омелько з середніх дверей. Палашка з бокових. Палашка подає шапку і грабник. Омелько, готово! Мартин надіває шапку, бере грабник. Береш і ти, ботога, за мною! Я ж тебе ж роблю писанку! Я ж тобі покажу, як шуткувати з дворянином! Мартин і Омелько виходять. Палашка обнімає Марисю, плачуть. Завіса.